У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як то поле похилилась, молодиця молодає. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш? Отут серед лану, Чому мене не задавиш, У землю не вдавиш? Чому мені злої долі, Чому віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, Сховай тільки в полі, Щоб ніхто не знав, не бачив Моєї недолі. Я не одна, єсть у мене І батько, і мати, Єсть у мене туманочку, Туманочку, брате, дитя моє, Мій синочку, нехрещений сину, Не я тебе хреститиму на лиху годину, Чужі люди хреститимуть, Я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата, Не лай мене, молитимусь, із самого неба долю виплачу сльозами І пошлю до тебе Ридаючи В тумані ховалась Та крізь сльози тихесенько про вдову співала Як удова в Дунаєві синів поховала Ой, у полі могила Там удова ходила там ходила, гуляла, Трути зілля шукала, Трути зілля не знайшла, Та синів двох привела, В китаєчку повела І на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, Моїх діток забавляй, Ти жовтенький пісок, Нагодуй моїх діток І скупай, і сповий, І з собою, Укрій. Був собі дід та баба, Здавнього-давна у гаї над ставом Удвох собі на хуторі жили, Як діточок двоє, усюди обоє, Ще з маличку у двох ягнята пасли, А потім побралися, худоби діждалися, Придбали хутір, став і млин, Садок у гаї розвели, і пасіку чимало, Всього надбали. Та діточок у їх біг мав, А смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, За дитину стане? Хто заплаче, поховає, Хто душу спом'яне, Хто поживе добро чесно В добрую годину І згадає, дякуючи, Як своя дитина. Тяжко дітей годувати У безверхій хаті, А ще гірше старітися У білих палатах. Старітися, умирати, Добро покидати Чужим людям, Чужим дітям На сміх, На розтрату. І дід, і баба у неділю На призбі вдвох собі сиділи, гарненько В білих сорочках. Сіяло сонце, В небесах ані хмариночки. Та тихо, та любо, як у раї. Сховалося у серці лихо, Як звір у темнім гаї. В такім раї, Чого бачся старим сумувати? Чи то давні, яке лихо, Прокинулось в хаті? Чи вчорашнє задавлене Знов поворушилось? Чи ще тільки заклюнулось і рай запалило, не знаю, що і після чого старі сумують, може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекую дорогу їм добре коней запріже. А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю, я все оце міркувала, таж сумно стало. Одинокі застарілись, кому понадбали добра цього. Стривай, Лишень! Чи чуєш, щось плаче за ворітьми? Мов, дитина! Побіжим лиш. Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились, та доворіт Прибігають, мовчки зупинились Перед самим перелазом дитина сповита Та й не туго, і новенькою святиною вкрита Бо то мати сповивала І літом укрила останньою святиною Дивились, молились, старі мої а сердешне неначе благає, Випручало рученята, І до їх простягає, Манюсінькі, і замовкло, Неначе не плаче, тільки пхика. А що Насте, я й казав, От бачиш, от і талант, От і доля, і неодинокий, Береш лишень та сповивай, Ач якень в року. Неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє. Другий свічечку сердешний потом заробляє та ридаючи становить. Перед образами нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та ввечері охрестили і Марком назвали. Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить. І що з ним робити? Минає рік, росте, Марко, І дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця Прийшла молодиця на той хутір благодатний У найми проситься. А що ж, каже, візьмімо, Насте, Візьмімо трохи ми. Бо ми старі, не здужуємо Та таки й дитина Хоча воно вже й підросло Та все ж таки треба Коло його піклуватись Та воно то треба Бо я свою вже Часточку прожив Слава Богу Підтоптався Та що ж тепер? Що візьмеш, не Богу? За рік чи як? А що дасте? Та ні, треба знати Треба, дочко, лічить плату Зароблену плату Бо сказано Хто не лічить, то той і не має Так отак хіба не Богу Ні ти нас не знаєш Ні ми тебе А поживеш, роздивися в хаті Та й ми тебе Побачимо О, тоді і за плату Чи так, дочко? Добре, дядько Просимо ж у хату Поєднались. Молодиця, рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села, і у хаті, і на дворі, і коло скотини, у вечорі в досвіта. А коло дитини так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головеньку йому змиє І сорочечку білу щодень Божий надіває Грається, співає, робить возики А в свято той з рук не спускає Дивуються старі мої та моляться Богу А наймичка не всипуща Що вечір не Бога свою долю проклинає Тяжко-важко плаче і ніхто того не чує не знає і не бачить опріч Марка маленького так воно не знає чого наймичка сльозами його умиває не зна Марко чого вона так його цілує сама не зїсть і не доп'є його нагодує не зна Марко як в колисці часом серед ночі прокинеться ворухнеться то вона вже йскочить і укриє, перехрестить тихо закулише, вона чує стії хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає, і мамою невсипущу Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось. Води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло, бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали Трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась до діда в хату. Спочивать уже Марко чумакує, і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті. Кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут старий дума і просить поради у наймички? А наймичка до царів не брада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Пану жупані, таку кралю висватали. Що хоч за гетьмана, то не сором. Отаке-то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, Коли йде вінчати, та й весілля, та ще ось що. Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя. Та й залився сльозами. А наймичка у порогу Вхопилась руками за одвірок, Та й зумліла. Тихо стало в хаті, Тільки наймичка шептала «Мати, мати, мати». Через тиждень молодиці Коровальмі сили на хуторі Старий батько З усієї сили З молодицями танцює Та двір вимітає Та прохожих, проїжджачих У двір закликає Та вареною частує На весілля просить Знай бігає А самого Ледве ноги носять Скрізь гармидер та риготня В хаті і на дворі і жолоби викотили з нової комори. Скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють. Та все чужі. Де ж наймечка? На у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марко, ніяко. Мені матір'ю сидіти, люде, а я, наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помолюся усім святим у Києві, та й знову вернуся в вашу хату, як приймете, поки маю сили трудитимусь, чистим серцем поблагословила свого Марка. Заплакала і пішла за ворота. Розвернулося весілля. музикам робота і підковам. Вареною столи й лави миють. А наймичка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила. У міщанки стала, найнялася носить воду. Бо грошей не стало На молебстві Варварі Носила, носила Кип із вісім заробила І Маркові купила Святу шапочку в пещерах У Івана Святого Щоб голова не боліла В Марка Молодого І перстенику Варвари невісті достала І всім святим поклонившись Додому верталась Вернулася Катерина й Марко зостріли за ворітьми, Ввели в хату і за стіл посадили, Наповали й годували, про Київ питали, І в кімнаті Катерина відпочити послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О, Боже, мій милосердний, Може, вони знають, Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, Тричі розставала, Тричі наймечку у Київ Катря проваджала так, як матір. І в четвертий, Провела не Богу, аж у поле до могили, І молила Бога, щоб швиденько верталася, Бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати, покинула хату. Після причистої в неділю та після першої Трохим старий сидів в сорочці білій, В брелі на призбі. Перед ним собакою онучок грався, А внучка... В юбку одяглась, у Катрину, І ніби йшла до діда в гость. Засміявся, старий, і внучку привітав, Не справді молодицю. А де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв? Чи попросту забула взяти? Чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, лепська мати. Аж в і наймечка війшла на двір Побіг зустрічати з онуками свою Ганну А Марко в дорозі, Ганна діда питалася В дорозі ще й досі А я ледве додибала до вашої хати Не хотілось на чужині одній умирати коли б Марка діждатися, Так щось тяжко стало. І внучатам із клуночка Гостинці виймала, І хрестики, і дукачики, І намиста разочок яриноцці, І червоний з фольги образочок, А Карпові соловейка Та коники в пару, І четвертий уже перстень Святої Варвари Катерині а дідові із воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. А ось ще осталось півбубличка і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату, Катерина її ноги умила, полуднавать посадила. Не пила, й не їла, стара ганна. Катерино, коли в нас неділя, післязавтра, треба буде акафіст найняти. Миколаєві святому й на часточку дати, Бо щось Марко забарився, Може, де в дорозі Занедужав сохрань Боже, І покапались сльози З старих очей замучених. Ледве-ледве встала І за стола Катерино, Не та вже я стала, Зледащіла Нездужаю і на ноги встати. Тяжко, Катре, умирати В чужій теплій хаті. Занедужала не Бога, Уже й причащали, І масло свят'я служили. Ні, не помагало. Старий трохим Понад вір'ю мовбитий ходить. Катерина ж зболящої і очей не зводить. Катерина коло неї І дню й ночує. А тим часом сичів вночі, Недобре віщують на коморі. Боляще щодень, щогодини Ледве чути питається. Доню Катерину, Чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, То ще б підождала. Іде Марко з чумаками, Ідучи співає, Не поспіша до господи, Воли попасає. Везе Марко Катерині Сукна дорогого, А батькві шитий пояс Шовку червоного. А наймиці на очіпок парчі золотої І червону добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, фіг та винограду, А всім вкупі червоного вина з цареграду Відер строї у барилі і кав'яру з дону. Всього везе. Та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться, Прийшов, слава Богу, І ворота очиняє, І молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино? Біжи зустрічати, Уже прийшов, Біжи швидше, Швидше веди в хату, Слава тобі, Христе Боже! Насилу діждала. І отче наш тихо-тихо Мокрій сон читала. Старий воли випрягає, Занози ховає мережині, А Катруся Марка оглядає. А де ж Ганна, Катерину? Я пак і байдуже, Чи не вмерла? Ні, не вмерла, А дуже нездуже. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає, воли, батько. Вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Анна шепче, слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати Я щось маю розпитати Дещо розказати Вийшла з хати Катерина А Марко схилився до наймички у голови Марко, подивися Подивися ти на мене Бач, як я змарніла я не Ганна, не наймичка, я таюніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене! Я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, я твоя мати, та й замовкла. Землі, Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері. А маты уже